Слизун і равлик Равлики, вони ж слимаки, і слизуни живуть по всьому світу і у водоймах, і на суходолі. Серед них є рослиноїдні та хижі форми. У цих червоногих молюсків тулуб знаходиться у черепашці, куди втягуються голова і нога. У деяких молюсків, наприклад, голих слизунів, черепашки немає, або вона схована під шкірою. Садовий виноградний слимак і слизун харчуються гнилими і свіжими рослинами – грибами. У ротовій порожнині цих молюсків міститься язик, вкритий рядами хітинових зубців. Роздивися, як слизуни і слимаки пересуваються по суходолу. Поклади цих тваринок на скло. Ці істоти, повзаючи, зволожують слизом під собою доріжку для полегшення пересування. Слимаки, як відомо, повзають повільно, але гонки слимаків можуть стати незабутнім видовищем. Посади трьох виноградних слимаків на лінію старту і чекай прибуття переможця до фінішу. Скринька фактів Молюски, які живуть на суходолі, дихають легенями. Водяні риби – зябрами. Гігантський слимак, який живе на суходолі. Досягає 30 сантиметрів завдовжки. Тропічний хижий слимак Конус полює на риб. Цей молюск смертельно небезпечний і для людини. Слон Найважчими з наземних тварин є слони. Вони дуже розумні і мають гарну пам'ять. Відомі два види слонів. Один із них живе в Африці, а другий – в Індії – щоб узяти їжу або піднести воду до рота, слони використовують свій довгий хобот майже так, як людина руку. Самці слонів прикрашені і в той же час озброєні двома великими довгими бивнями. В Індії слонів спеціально тренують для перенесення великих колод. Погонича слона, який наглядає за твариною і скеровує роботу, називають Махутом – африканський слон, більший за індійського. У нього величезні бивні та вуха і запалий лоб. У індійського слона менші вуха і випуклий лоб. Бивні є тільки у самців. Слони – стадні тварини. В Африці слони живуть маленькими сімейними групами, які очолює стара досвідчена самка. Скринька фактів. Африканські слони заростають за вишки до 4 метрів. Вони майже удвічі вищі за дорослу людину. Слони важать до 7 тонн, більше, ніж 6 автомобілів. Живуть слони до 80 і більше років.